Частина опитаних характеризують перегляд як спробу істоти світла дати урок. Під час перегляду істота світла ніби наголошувала, що в житті найважливішими є дві речі – навчитися любити інших людей і здобувати знання. Ось свідчення такого роду. Коли з'явилося світло, перше, що воно мені сказало, було запитання – Яке можна сформулювати приблизно так, що ти можеш показати мені зі свого життя, що ти зробила у своєму житті, або як-небудь ще в цьому роді. І раптом у цей момент замиготіли картини. Що це, подумала я, тому що все це сталося абсолютно несподівано. Я раптом опинилася в моєму дитинстві. Потім я ніби йшла рік за роком через усе моє життя з раннього дитинства. До теперішнього часу було так дивно, коли це почалося. Я була маленькою дівчинкою, яка грала біля струмка недалеко від будинку. Потім інші сцени з того часу. Переживання пов'язані з моєю сестрою, наші сусіди і знайомі місця, де я бувала. Потім я потрапила до дитячого садка, і мені пригадався час, коли в мене була єдина іграшка, яку я справді любила. Як я зламала її і дуже довго плакала. Для мене це було дійсно важкою подією. Картини змінювалися, проходячи через моє життя, і я згадувала, як я була в групі дівчаток і їздила в табір, і багато іншого про роки, проведені в початковій школі. Потім згадалися старші класи, як мені випала велика честь бути обраною в шкільне наукове товариство, і я згадала, як це було. Так я пройшла через усі старші класи, закінчення школи і перші кілька років в інституті, і так аж до теперішнього часу. Сцени, які виникали переді мною, йшли в порядку мого життя. Вони були такими живими, наче проходиш і дивишся на них збоку і бачиш у тривимірному просторі та в кольорі. Картини були рухливими. Наприклад, у момент, коли в мене зламалася іграшка, я бачила всі рухи. Було зовсім по-іншому, ніж я могла б бачити в той час. Начебто маленька дівчинка, яку я спостерігала, була кимось іншим, як у кіно, серед дітей, що граються на дитячому майданчику. І все ж це була я. Я бачила себе, те, що я робила, будучи дитиною. Коли я переглядала картини, що проходили, я практично не бачила світла. Воно зникло. Щойно запитав, що я зробила, і потім. Спалахнули картини. І все ж я знала, що воно було тут. Увесь час зі мною. Воно вело мене в цьому перегляді. Я відчувала його присутність. Воно відзначало деякі події. Намагалося показати мені щось у кожній із цих сцен. Не те, щоб він хотів бачити, що було в моєму житті. Він знав це. Але він вибирав певні сцени і показував їх мені, щоб я згадала їх. Весь час він наголошував на важливості любові. Моменти, в яких це найсильніше проявилося, були пов'язані з моєю сестрою. Я завжди була дуже близько пов'язана з нею, і він показав мені кілька прикладів, у яких я була егоїстична щодо моєї сестри, а потім кілька випадків, де я справді виявила до неї любов. Він вказав мені, що я повинна прагнути допомагати людям, прагнути бути кращою. Хоч ні в чому не було жодного звинувачення, його єдине прагнення було, щоб я винесла з цього урок. Він, здавалося, був також дуже зацікавлений у питаннях, що стосуються знань. Щоразу відзначав події, пов'язані з навчанням, і сказав, що я маю їй надалі навчатися, і що коли він прийде за мною знову, до цього часу він уже сказав мені, що я повернуся назад. Прагнення до навчання залишиться. Він сказав, що це постійний процес, і в мене було відчуття, що він триватиме і після смерті. Я думаю, що він намагався навчити мене, коли ми переглядали сцени мого життя. Уся ситуація справді була дуже дивною. Я була там, я справді бачила ці сцени, і я по-справжньому пережила це бачене, але це було так швидко, і все ж досить повільно, щоб я могла сприйняти все». Я впевнена, що проміжок часу був зовсім невеликий. Здавалося, виникло світло. Потім я пережила події мого життя, і світло повернулося. Начебто минуло менше п'яти хвилин, а може трохи більше тридцяти секунд. Я не можу точно сказати. Єдиний раз я відчула переляк, коли уявила, що не зможу завершити своє життя тут. Але я відчувала радість, переглядаючи сцени мого життя. Це було приємно. Як добре було повернутися у своє дитинство, я ніби знову пережила це. Тільки так можна по-справжньому повернутися назад і побачити своє дитинство, що зазвичай зробити неможливо. Слід зазначити, що є свідчення, в яких згадується перегляд попереднього життя, але істота світла не з'являлася. Як правило, в тих випадках, коли істота явно веде перегляд, картини минулого життя переживаються глибше. Проте картини зазвичай описуються як дуже живі та швидкі, і, строго кажучи, їхня поява не залежить від появи істоти, що світиться, і від того, що відбувалося з людиною, чи була справді клінічна смерть, чи тільки дотик зі смертю. І після вібрації та руху через довгий темний простір, усі мої дитячі думки, усе моє життя були тут, у кінці тунелю, просто спалахували переді мною. Не можна сказати, що це було у формі картин, скоріше, як думки. Не можу точно описати вам цього, але там просто було все. Усе було відразу, я маю на увазі не окремо, в різні проміжки часу, що виникають і зникають, але все було миттєво. Я думав про матір, про те, як я неправильно чинив. Після того, як я побачив свої незначні проступки, які робив дитиною, і думав про матір і про батька, мені захотілося, щоб я не робив цього, і мені хотілося повернутися і виправити їх». У двох наступних прикладах пацієнти не перебували в стані клінічної смерті під час перенесеного ними досвіду. В одному випадку мав місце стан фізіологічного стресу, а в іншому було важке поранення. Усе сталося абсолютно несподівано. У мене була легка форма лихоманки, і я близько двох тижнів почувався погано. Але цієї ночі я відчув себе набагато гірше, і, як я пам'ятаю, намагався встати, щоб піти і сказати дружині, що мені дуже погано, але відключився. Слідом за цим я виявив, що перебуваю в абсолютно чорній порожнечі, і переді мною стали проноситися картини мого життя. Вони починалися з того моменту, коли мені було шість або сім років, і я згадав свого хорошого друга, з яким ми дружили, коли я навчався в початковій школі. Переді мною послідовно проходили картини того, як я навчався в початковій школі, потім у середній школі, потім у коледжі. У зуболікарському училищі, потім уже з моєї роботи стоматологом, я знав, що вмираю. І я пам'ятаю, що в той момент я думав про те, що хотів би забезпечити свою сім'ю. Я буквально збожеволів від горя, що ось я помираю, і водночас у моєму житті були такі речі, до яких я глибоко каюся, і в тому, що є речі, які я залишаю незакінченими». Цей миттєвий перегляд мого життя проходив у формі умоглядних картин, але я маю сказати, що вони були набагато живішими, ніж зазвичай. Я бачив тільки найсуттєвіші моменти. Усе це відбувалося так швидко, наче я гуртав книжку власного життя і був у змозі зробити це за кілька секунд. Це просто меготіло переді мною, як рухомі картини, що пролітають із величезною швидкістю, і водночас я міг їх повністю бачити і цілком міг розуміти, що відбувається. Однак перегляд цих картин не супроводжувався емоціями, оскільки для них не залишалося часу. Протягом цього часу досвіду, пережитого мною, я не бачив нічого іншого навколо себе. Мене оточувала темрява за винятком картин, що проносилися переді мною. Водночас я чітко відчував присутність могутньої, вселюблячої істоти, яка перебувала поруч зі мною протягом усього цього часу. Це справді надзвичайно цікаво. Коли я прийшов до тями, я легко міг будь-кому докладно розповісти про кожен період мого життя так... Як я все побачив, все було абсолютно чітко, але це дуже важко пояснити, тому що все це сталося так швидко, і все ж я все бачив абсолютно чітко. Молодий ветеран так описує те, що він пережив. Коли я служив у В'єтнамі, я отримав важке поранення і вмирав від нього, однак я точно пам'ятаю все, що тоді відбувалося зі мною. Я був поранений кулеметною чергою. В мене влучило шість куль. Але коли це сталося, я якось абсолютно не журився. Я пам'ятаю, що навіть відчув полегшення, коли був поранений. Я відчував повну легкість. І не було жодного страху. З моменту поранення переді мною стали проноситися картини мого життя. Мені здалося, що я повернувся назад у той час, коли був ще дитиною. І картини змінювали одна одну, показуючи все моє життя. Я не можу згадати все було так жваво. Вони так чітко виникали переді мною. Вони змінювалися, починаючи з найбільш ранніх спогадів аж до теперішнього часу. Усе це сталося за дуже короткий час, у цьому не було нічого поганого. Я ніби проходив через усі ці бачення, не відчуваючи жодної провини або приниження. Найбільше це було схоже на серію картин. На зразок слайдів, наче хтось дуже швидко показував переді мною слайди з мого життя. І нарешті наведемо ще один випадок, під час якого людина пережила емоційне потрясіння та перебувала на краю загибелі, хоча фізично вона не отримала скільки-небудь серйозних поранень. «Це сталося влітку, після того, як я закінчив перший курс коледжу». Я підробляв тоді як водій великої вантажівки. Того літа я частенько ледь не засинав за кермом. Одного ранку, коли я вів машину по шосе, я задрімав. Останнє, що я пам'ятаю, був якийсь дорожній знак. Потім я відключився. Після цього я почув жахливий скрегіт Це лопнув правий балон. Через те, що вся вага вантажівки припадала тепер на лівий бік, лопнув і лівий балон». Машина впала на бік і юзом, продовжувала рухатися вниз по дорозі у напрямку до мосту. Я бачив, що вантажівка мчить прямо на міст, і ось-ось вріжеться в нього. І ось за цей час, що вантажівка мчала на міст, я передумав про все, що було в моєму житті. Я просто бачив якісь картини, у яких показували нібито найосновніше. І це мало абсолютно такий вигляд, як у житті. Спочатку я згадав, як я йшов з моїм батьком берегом Струмка. Мені тоді було всього лише два роки. Потім було ще й кілька сен з мого раннього дитинства. Потім я згадав, як у мене зламалася новенька червона машина, яку мені подарували на Різдво, коли мені було п'ять років. Я згадав, як я плакав, коли вперше прийшов до школи, і як сльози капали на яскравий жовтий плащ, який мені купила мати. Я потроху згадував про кожен із класів початкової школи. Я згадав усіх учителів і дещо з того, що вивчили в кожному класі. Потім пішли юнацькі роки. Робота в бакаліній крамниці, після чого пам'ять перенесла мене до найближчого часу. Літа перед початком другого класу коледжу. Всі ці речі і багато іншого просто проносилися в моїй свідомості. Все це сталося дуже швидко. Буквально за частки секунди. Потім усе припинилося, і я стояв поруч і дивився на вантажівку. Я думав, що я помер, і мені здавалося, що я тепер щось на зразок ангела. Потім я почав обмацувати себе, щоб зрозуміти, чи живий я, чи я став примаруючи і ще чимось. Вантажівка була геть розбита, але я не зазнав жодних ушкоджень. Я вистрибнув з кабіни через раму вітрового скла. Все скло в машині було розбите. Трохи заспокоївшись, я почав думати, що за дивна річ сталася зі мною. Можливо, це щось на кшталт вражень, що довго зберігаються, які в критичний момент пронеслися в моїй свідомості. Я і тепер можу згадати все бачене і відновити в пам'яті кожну з картин, що промайнули тоді переді мною. Але це, напевно, зайняло б не менше 15 хвилин. Але тоді це сталося миттєво. Автоматично, менш ніж за одну секунду. Це неймовірно. Межа або кордон У деяких випадках пацієнти розповідали мені, як під час свого передсмертного досвіду вони наближалися до чогось, що можна було б назвати кордоном або якоюсь межею. У різних свідченнях це явище описується по-різному. У вигляді якогось водного простору, сірого туману, дверей, огорожі, що тягнеться через поле, або просто лінії. Здається, що можна зробити таке, хоча й вельми спекулятивне припущення. Чи не стоїть за цими враженнями, по суті, один і той самий досвід або ідея? Якщо це так, тоді різні за формою розповіді... Являють собою лише індивідуальні спроби передати за допомогою слів спогади про одне і те саме переживання. Давайте ознайомимося з кількома свідченнями, в яких ідея кордону або межі відіграє помітну роль. Я померла від зупинки серця. Щойно це сталося, я одразу ж опинилася всередині якогось хвилюючого поля. Воно було прекрасне, і все було темно-зеленим такого кольору я ніколи не бачила на землі. Навколо мене все було в світлі, прекрасному, чудовому, чудовому світлі. Перед собою я побачила огорожу, яка тягнулася через усе поле. Я попрямувала до цієї огорожі, і по той її бік побачила людину, яка рухалася до мене назустріч, ніби для того, щоб зустріти мене. Я хотіла підійти до нього, але відчула, як мене непереборно тягне назад. Я побачила, що і ця людина також повернулася і почала віддалятися від мене і від цієї огорожі. Це сталося зі мною під час моїх перших пологів. Протягом восьми місяців вагітності в мене розвивалося те, що лікар назвав інтоксикацією, і мене поклали в лікарню. Одразу ж після виходу плода в мене почалася сильна кровотеча. Яку лікарю ніяк не вдавалося зупинити. Я зрозуміла, що сталося, оскільки сама за професією медсестра, тому я чітко розуміла, яка небезпека мені загрожує. Я втратила свідомість, після чого почула неприємне зищання і дзвін. Потім я пам'ятаю, як я опинилася на кораблі або невеликому човні, що перепливає на інший берег великого водного простору, а на тому березі я бачила всіх, кого я любила у своєму житті – мою матір, батька, сестер та інших людей. Мені здавалося, що вони вабили до себе, і водночас я говорила собі – «Ні, я не готова приєднатися до вас, я не хочу вмирати, я ще не готова». Тепер я розумію, що це надзвичайно дивне переживання, тому що весь цей час я бачила всіх лікарів і сестер, Бачила також усе, що вони робили з моїм тілом. Як мені здавалося, я була скоріше в ролі глядача, ніж хворої, що лежала на столі в цьому тілі, яке лікарі і сестри намагалися привезти до тями. Я щосили намагалася переконати лікаря. Я не збираюся вмирати, але ніхто мене не чув. Усе лікарі і сестри, операційний човен, вода і далекий берег складали якийсь конгломерат. Враження було таке, ніби ці сцени накладаються одна на одну. Зрештою, мій човен майже досяг того берега, але якраз перед тим, щоб пристати, він раптом повернув назад. Мені нарешті вдалося зробити так, що лікар мене почув, і я сказала, «Я не збираюся вмирати». Мені здається, що саме в цей момент я прийшла до тями, і лікар пояснив мені, що трапилося». Що в мене відкрилася після пологова кровотеча, і їм ледве вдалося мене врятувати, але що тепер уже все гаразд. Я був госпіталізований у дуже важкому стані. Майже тиждень тривала кома. Мої лікарі вже сумнівалися, чи залишуся я в живих. І ось коли я був непритомний, я раптом відчув, як мене піднімає вгору, наче в мене зовсім не було фізичного тіла. Яскраве біле світло з'явилося переді мною. Світло було таким яскравим, що я не міг нічого бачити крізь нього, але водночас у присутності цього світла було так спокійно, так напрочуд добре. Я ніколи не відчував у моєму житті нічого подібного. До моєї свідомості дійшло уявне запитання «Чи хочеш ти померти?» Я відповів, не знаю, бо я ж нічого не знаю про смерть. Тоді це біле світло сказало мені, перейди ось цю межу і будеш знати. Я відчув, що переді мною знаходиться якась межа, хоча фактично я її не бачив. Щойно я перетнув цю межу, на мене нахлинули ще більш дивовижні відчуття миру, спокою, жодної заклопотаності. У мене був серцевий напад. Я раптом виявила, що перебуваю в чорному вакуумі, і я зрозуміла, що я покинула своє фізичне тіло. Я знала, що вмираю, і я подумала, боже, я жила б краще, якби знала, що це трапиться зараз. Будь ласка, допоможи мені. І негайно я стала виходити з цієї чорноти в щось блідо-сіре, і я продовжувала рухатися, ковзаючи в цьому просторі. Потім я побачила перед собою сірий туман і попрямувала до нього. Мені здавалося, що я рухаюся до нього не так швидко, як хотілося б, тому що я зрозуміла, що, наблизившись ближче, я зможу щось побачити крізь нього. За цим туманом я побачила людей. Вони мали такий самий вигляд, як і на землі, і я ще бачила щось, що можна було б сприйняти за якісь будови, Усе було пронизане дивовижним світлом, цілющим, золотисто-жовтим, теплим і м'яким, зовсім не схожим на те світло, яке ми бачимо на землі. Коли я наблизилася, я відчула, що проходжу крізь цей туман. Це було дивовижне, радісне відчуття. Людською мовою просто немає слів, якими можна було би це описати. Однак мій час перейти за цей туман, ймовірно, ще не настав. Прямо переді мною я побачила дядька Карла, який помер багато років тому. Він перегороджував мені шлях, кажучи, «Іди назад. Твоя справа на землі ще не закінчена. Зараз повертайся назад». Я не хотіла йти назад, але в мене не було вибору, і я одразу же повернулася у своє тіло. Я знову відчула цей жахливий біль у грудях і почула, як мій маленький син плакав і кричав, «Боже, поверни матусю!» Мене взяли в лікарню в критичному стані. Вони говорили, що я не виживу. Лікар запросив моїх рідних, бо я могла скоро померти. Вони увійшли і оточили моє ліжко. У той момент, коли всі вирішили, що я померла, мої рідні стали мені видні так, як, якщо б вони стали віддалятися від мене. Це насправді виглядало так, ніби я не віддаляюся від них, а вони почали йти все далі і далі від мене. Ставало все темніше і темніше, але я бачила їх. Потім я втратила свідомість і не бачила вже, що відбувалося в палаті. Я перебувала у вузькому тунелі, схожому на відкинуту спинку ось цього стільця. Цей тунель за формою відповідав моєму тілу. Мої руки і ноги, здавалося, були складені по швах. Я стала входити в цей тунель головою вперед. Там було темно, настільки, наскільки взагалі може бути темно. Я рухалася через це вниз. Потім я подивилася вгору і побачила прекрасні поліровані двері без жодних ручок. З-під країв дверей я побачила дуже яскраве світло. Промені його виходили таким чином, що було зрозуміло, що всі там за дверима дуже щасливі ці весь час рухалися й оберталися. Здавалося, що там за дверима всі страшенно зайняті. Я дивилася на все це і говорила, «Господи, ось я, якщо ти хочеш, візьми мене». Але Господь повернув мене назад і так швидко, що в мене захопило дух. Повернення Очевидно, що всі люди, з якими я говорив, пережили повернення назад від якогось моменту їхнього передсмертного досвіду. У момент повернення спостерігається цікава зміна їхнього ставлення до того, що сталося. Майже всі пам'ятають, що в першій миті їхньої смерті домінує шалене бажання повернутися назад у тіло та сумне переживання своєї смерті. Однак, коли померлий досягає певних стадій вмирання, він не хоче повертатися назад, і він уже чинить опір поверненню у своє тіло. Це особливо характерно для тих випадків, у яких мала місце зустріч з істотою світла. Як дуже патетично висловився один чоловік, я хотів би ніколи не покидати цю істоту. Винятки з цього узагальнення досить часті але, мабуть, не змінюють суті справи. Кілька жінок, які мають маленьких дітей, розповідали мені, що під час їхнього передсмертного досвіду вони також вважали за краще б залишитися там, де вони опинилися, але вони відчували, що зобов'язані повернутися назад, щоб виховувати дітей. «Я думала, чи залишуся я тут, але потім я згадала про моїх дітей і чоловіка». Тепер мені важко точно викласти йому цю частину мого досвіду. Коли я переживаю ці дивовижні відчуття в присутності світла, я дійсно не бажала повертатися. Коли я всерйоз пам'ятаю про свою відповідальність, про мої обов'язки по відношенню до сім'ї. Так що я вирішила постаратися повернутися назад. В інших випадках люди розповідали мені, що, незважаючи на те, що вони почувалися дуже добре і спокійно в цьому безтілесному стані, і навіть були раді цьому стану, вони все ж таки хотіли повернутися до фізичного життя, тому що вони усвідомлювали, що в них є дуже багато справ, які залишилися незробленими. У кількох випадках це було бажання завершити свою освіту. «Я закінчив три курси коледжу». І мені залишалося вчитися тільки один рік. Я подумав, я не хочу вмирати зараз. Але я відчував, що якщо все це триватиме ще кілька хвилин, і якщо я побуду після цього світла ще трохи, я зовсім перестану думати про свою освіту, бо я, напевно, почну дізнаватися про інші речі. Факти, які я зібрав, дають досить різноманітну картину того, як відбувається повернення у фізичне тіло? Так само по-різному відповідають на запитання, чому це повернення відбулося. Багато хто просто каже, що вони не знають, як і чому вони повернулися, або що вони можуть лише робити ті чи інші припущення. Лише деякі кажуть, що вони відчували, що вирішальним фактором було їхнє власне рішення повернутися у своє фізичне тіло до земного життя. Я перебував поза моїм фізичним тілом і відчував, що мушу прийняти рішення. Я розумів, що не можу довго залишатися ось так, поруч із моїм фізичним тілом. Мені дуже важко пояснити іншим, але для мене тоді це все було цілком зрозумілим. Я розумів, що маю на щось наважитися, або рухатися геть звідси, або повернутися назад». З іншого боку, все це було досить дивно, і я почасти все ж хотів залишитися. Була абсолютно дивовижною свідомість того, що я повинен буду робити на землі добро. Отже, я подумав і вирішив, так, я повинен повернутися і жити, після чого я повернувся у своє фізичне тіло. Я, можна сказати, відчув як моя страшна слабкість раптом залишила мене. У всякому разі, після цієї події, я почав одужувати. Інші відчували, що вони отримали дозвіл на життя від Бога або від істоти світла, даний їм або у відповідь на їхнє власне бажання повернутися до життя, зазвичай тому, що це бажання було позбавлене будь-якої корисливості, або тому, що Бог або... Істота світла навіяли їм необхідність виконання певної місії. Я перебувала над столом і бачила все, що люди робили навколо мене. Я знала, що вмираю, що саме це відбувається зі мною. Я дуже турбувалася про моїх дітей, думала про те, хто тепер буде про них піклуватися, тож не була готова йти. Господь дозволив мені повернутися до життя. Один чоловік згадує, «Я б сказав, що Бог дуже добрий до мене, тому що я помирав, а Він дозволив лікарям повернути мене з певною метою. Ця мета полягала в тому, щоб допомагати моїй дружині, тому що вона страждала від запоїв, і я знав, що без мене вона просто нічого не зможе зробити з собою. Зараз їй набагато краще» я думаю, що багато в чому – це завдяки тому, що мені довелося пережити. Молода мати відчувала, що Господь послав мене назад, але я не знаю чому. Я безсумнівно відчувала Його присутність там, і я знаю, що Він упізнав мене. Він знав, хто я. І все ж Він не дозволив мені піти на небо. Чому – я не знаю. І тоді я багато разів думала про це, і я вирішила… Що це сталося або тому, що в мене двоє маленьких дітей, яких треба ростити, або ж тому, що я ще не була готова до того, щоб іти туди. Я, як і раніше, шукаю відповіді на це питання, оскільки я не можу викинути це з голови. У кількох випадках людям здається, що молитви або любов інших людей, їхніх близьких, їх, можуть повертати їх назад. Незалежно від їхнього бажання. Я була поруч із моєю старою тіткою під час її останньої хвороби, яка була дуже важкою. Я допомагала доглядати за нею. Протягом цієї її хвороби хто-небудь із членів її родини молився за її одужання. Кілька разів вона припиняла дихати, але ми нібито повертали її назад. Якось раз вона подивилася на мене і сказала «Джоанн». Я маю піти, піти туди, там так чудово. Я хочу там залишитися, але не можу, поки ви молитеся про те, щоб я була з вами. Будь ласка, не моліться більше. Ми перестали, і незабаром вона померла. Одна жінка розповідала мені. Лікар сказав, що я померла, але я була, незважаючи на це, жива. Те, що я пережила, було радісно. Я зовсім не відчувала неприємних відчуттів. Коли я повернулася і розплющила очі, мої сестри і чоловік були поруч. Я бачила їхню радість. На очах у них були сльози. Я бачила, що вони плачуть від радості, що я не померла. Я відчувала, що повернулася тому, ніби мене щось притягувало. Цим щось була любов до мене, сестери чоловіка. Відтоді я вірю, що інші люди можуть повернути нас назад. У небагатьох випадках люди, які повернулися назад, проходили з великою швидкістю через той самий у якому вони опинилися на самому початку свого досвіду. Один чоловік, наприклад, згадує, як у момент смерті його тягнуло вперед через темний тунель. Він уже відчував, як наближається до кінця тунелю, як у цю саму мить він почув своє ім'я, яке вимовляли десь позаду нього. Після цього він почав рухатися назад через цей же самий простір. Є кілька прикладів дійсного зворотного входження у власне фізичне тіло. Більшість свідків просто говорять про те, що наприкінці свого досвіду вони заснули або втратили свідомість, а пізніше прокинулися у своєму фізичному тілі. Я не пам'ятаю, як я повернувся назад у моє фізичне тіло. Це було схоже на те, ніби мене кудись віднесло. Я заснув і потім прокинувся вже лежачим на ліжку. Люди, які перебували в кімнаті, мали такий самий вигляд, як і тоді, коли я їх бачив, будучи поза своїм тілом. З іншого боку, Дехто пам'ятає, що вони з деякою швидкістю переносилися у своє фізичне тіло. Часто це супроводжувалося поштовхами наприкінці їхнього позатілесного досвіду. Я перебував під стелею, спостерігаючи за тим, як вони возилися з моїм тілом. Після того, як вони застосували електрошок у ділянці грудної клітки, і моє тіло різко смикнулося, я одразу просто впав у своє тіло, просто як мертвий вантаж. Наступне, що я пам'ятаю, я знову був у своєму тілі. Ще одна згадка. Я вирішив, що повинен повернутися назад. Після цього я відчув ніби поштовх, який спрямував мене назад до життя, в моє тіло. Я відчув, що в цей самий момент повернувся до життя. У дуже небагатьох випадках, у яких момент повернення згадується досить докладно, повернення, як кажуть, відбувається через голову моя сутність як мені здавалося мала два кінці короткий і довгий наприкінці аварії вона просто прагнула зупинитися над моєю головою коли моя сутність покидала тіло то мені здавалося що вона виходила довгим кінцем уперед але повернення по-моєму почалося з короткого кінця одна людина згадує коли я бачив, як вони піднімали моє тіло і витягували його з-під рульового управління, я відчував, що мене наче тягнуть через якийсь обмежений простір, щось на кшталт воронки. Там було темно і чорно, і я швидко рухався через цю воронку назад до мого тіла. Коли я був влитий назад, мені здавалося, що це вливання почалося з голови, так, наче б я входив з голови. Я не відчував, що можу якось міркувати про це. Не було навіть часу подумати. Перед цим я був за кілька ярдів від мого тіла, і всі події раптом взяли зворотний хід. Я навіть не встиг збагнути в чому річ. Я був влитий у моє тіло. Зазвичай відчуття ставлення до того, що відбувається, пов'язані з цим досвідом, Дещо запізнюються в часі, її усвідомлюються тоді, коли криза вже минула. Після того, як я повернувся назад, я майже цілий тиждень проплакав від того, що я знову маю жити в цьому світі. Я не хотів повертатися назад. Коли я повернулася назад, у мене збереглися деякі дивовижні відчуття по відношенню до всього навколишнього. Вони тривали протягом кількох днів. Навіть зараз я іноді відчуваю щось подібне. Ці відчуття просто неможливо точно переказати. У певному сенсі вони збереглися в мені і тепер. Я ніколи про це не забуваю. Я часто про це думаю. Як розповісти про пережите іншим людям? Необхідно відразу підкреслити, що люди, які пережили досвід вмирання, взагалі, кажучи, ані трохи не сумніваються в його реальності та важливості. Інтерв'ю, який я брав, незмінно містять твердження такого роду. Ось, наприклад. «Весь час, поки я перебував поза своїм тілом, я був абсолютно здивований тим, що зі мною сталося. Я не розумів цього». Але все було абсолютно реально. Я бачив своє тіло чітко і водночас, як здалеку. Моя свідомість була не в такому стані, щоб я міг що-небудь вигадувати. У мене не виникало жодних ідей. Я просто був у абсолютно невідповідному для цього стані. І ще. Це зовсім не було схоже на галюцинацію. Одного разу в мене були галюцинації, коли мені в лікарні давали кодигін. Але це було задовго до того, як стався цей нещасний випадок, під час якого я був справді вбитий. У пережитому мною тоді досвіді не було нічого схожого на галюцинацію. Зовсім нічого. Такі самі зауваження я чув від багатьох людей – які цілком відрізняють сни і фантазії від реальності. Люди, яких я інтерв'ював, були діяльними та цілком урівноваженими. Вони не розповідали б про пережитий досвід, якби це були всього лише сни. Навпаки, вони вважають, що все, що сталося з ними, було нічим іншим, як дійсною подією. З іншого боку, незважаючи на цілковиту переконаність у реальності та важливості того, що з ними трапилося, вони розуміють, що наше сучасне суспільство просто не в змозі поставитися до такого роду свідчень із розумінням і симпатією. Дійсно, багато хто з усіх попитаних мною говорив, що від самого початку вони чудово розуміли, що якщо вони спробують з ким-небудь поділитися пережитим досвідом, то найімовірніше подумають, що в них помутився розум. Тож мої пацієнти нікому не розповідали про свій досвід, за винятком кількох найближчих людей. Це було дуже цікаво. Але це щось таке, про що мені зовсім не хотілося кому-небудь розповісти. Люди просто подумали б що я збожеволіла. Інший спогад. Довгий час я нікому не розповідав цього. Я просто зовсім не міг про це говорити. Я відчуваю, що це смішно, бо я боявся, що мені ніхто не повірить і казатимуть «Ну, ти все це вигадуєш». Одного разу я вирішив «Добре, подивимось, як реагуватимуть на це мої домашні». Я розповів їм про це, але більше нікому. Але я думаю, що моя сім'я все-таки не вірить мені. Інші прагнули одразу ж розповісти кому-небудь про те, що їм довелося пережити, але натрапляли на таке нерозуміння, що одразу ж вирішили мовчати про це. Єдиною людиною, кому я намагався розповісти про це, була моя мати. Я говорив з нею незабаром після того, як це сталося, але ж я був усього лише маленький хлопчик, і вона не звернула на це жодної уваги. Тож більше нікому про це я не розповідав. Я спробував розповісти про це своєму пастору, але він сказав мені, що це була галюцинація, після чого я мовчу про це. Я була дуже товариська в початковій і середній школі. Але я скоріше слідувала за всіма, ніж придумувала що небудь нове. Я була послідовником, а не лідером. Після того, як це сталося, і я намагалася розповісти про це подругам, вони просто починали вважати мене божевільною. Так мені здавалося. Я знову розповідала про це, і мене слухали з цікавістю, але потім я чула, як про мене говорили вона справді трохи збожеволіла. У тих випадках, коли я бачила що це зауваження – просто жарт, я намагалася роз'яснити все це. Я не намагалася вразити всіх. Ось, здорово, дивіться, яка страшна штука сталася зі мною. Я тільки хотіла сказати, що нам необхідно більше знати про життя, набагато більше, ніж знаю, скажімо, я або мої знайомі. «Коли я прийшла до тями...» Я спробувала розповісти про те, що трапилося сестрам, які за мною доглядали, але вони порадили мені не обговорювати всього цього, оскільки мені це, мовляв, тільки привиділося. Як каже один із моїх пацієнтів, «Дуже швидко. Ви починаєте розуміти, що люди не сприймають вашу розповідь так, як вам хочеться». Ви просто не в змозі подолати якийсь бар'єр і розповісти про все це. Досить цікаво, що тільки в одному випадку з усіх обстежених мною лікар виявив інтерес до переживань, пов'язаних із передсмертним досвідом, і навіть висловив до них певну симпатію. Одна дівчина після перенесеного нею позатілесним досвідом розповідала мені, Моя сім'я і я просили лікаря пояснити нам, що зі мною сталося. Він сказав, що це досить часто трапляється з людьми під час сильного болю і травм, тому що душа в цих випадках залишає тіло. Якщо врахувати скептицизм і майже цілковите нерозуміння, з якими стикаються люди, котрі намагаються обговорити, пережити ними передсмертний досвід то не дивно, що він у чомусь відхиляється від норми, оскільки ніхто не переживав того, що трапилося з ним. Як, наприклад, один чоловік казав мені, «Я був там, де ніхто ніколи не був». Часто траплялося, що коли після першого детального інтерв'ю про перенесений досвід смерті я говорив цій людині, що інші розповідали мені про такі самі події та відчуття, то вона переживала почуття величезного полегшення. Це дуже цікаво дізнатися про те, що інші люди пережили такий самий досвід, тому що я не розумів. Я справді щасливий почути про це і дізнатися, що виявляється, не я один пройшов через це. Тепер я знаю, що я не божевільний. Для мене це завжди було чимось абсолютно реальним. Але я ніколи нікому нічого не розповідав. Я боявся, що про мене будуть думати, коли він вимкнувся, то напевно пошкодився в розумі. І так у нього це і залишилося. Іноді я думав про те, що напевно й інші переживали такий самий досвід, як і я, але навряд чи мені вдасться зустрітися з ким-небудь, хто знає про таку людину. Тому що я не думав, що хто-небудь про це розповість. Якби хто-небудь прийшов і розповів мені про це саме до того, як я побував там, то я, мабуть, теж вирішив би, що ця людина просто зглуздо з'їхала. Бо в нашому суспільстві це частенько буває. Однак є ще й інша причина, через яку дехто проявляє стриманість у розповідях про свій досвід іншим людям. Вони відчувають, що пережити ними так важко описати. Це настільки виходить за рамки нашої мови і способу мислення та всього звичного існування, що просто марно намагатися щось пояснити. ВПЛИВ НА ЖИТТЯ з причин, які були щойно викладені, жоден з моїх пацієнтів не спорудив собі портативного аналоя і не пішов проповідувати вдень і вночі про свій досвід. Ніхто не порвався переконати інших або спробувати всіх переконати в реальності того, що їм довелося пережити. Насправді, як я переконався, труднощі полягають у зовсім протилежному». Люди зазвичай дуже стримані в розповідях про те, що з ними сталося. Пережитий досвід справив на їхнє життя дуже тонкий, заспокійливий вплив. Багато хто говорив мені, що після того, що сталося, вони відчувають, що їхнє життя стало глибшим і змістовнішим, тому що завдяки цьому досвіду вони стали набагато більше цікавитися фундаментальними філософськими проблемами – до цього часу, це було до того, як я закінчив коледж, я ріс у дуже маленькому містечку. Люди в ньому не вирізнялися широким кругозором. Я був таким самим, як і вони. Я був типовим школярем. Але після того, як це сталося в моєму житті, я захотів знати більше, ніж я знаю. Хоча на той час я не думав, що є ще хтось, хто знає щось про це, Оскільки я ніколи не виходив за межі того маленького світу, в якому я жив. Я нічого не знав ні про фізіологію, ні про що-небудь інше в цьому роді. Усе, що я знав, було відчуття, що я начебто подорослішав за одну ніч після того, як це сталося. Тому що це відкрило для мене цілий новий світ, про існування якого я навіть не підозрював. Я думав... Як багато такого, що варто було б дізнатися. Іншими словами, є щось більше в житті, ніж футбол і танці ввечері в п'ятницю. І для мене стало дуже важливим знати те, про що я раніше навіть не підозрював. Я став думати, де межа для людини і для її свідомості? Те, що сталося зі мною, відкрило мені. Цілий світ Інше свідчення Відтоді, як це трапилося, я завжди думаю про те, що я зробив із моїм життям, і що повинен буду з ним робити. Моє минуле життя, ай, я не задоволений ним. Я не думав, що світу і щось потрібно від мене, оскільки я справді робив те, що мені хотілося, і так, як мені хотілося. І я ще живу, і можу робити щось іще. Але після того, як я помирав, усе змінилося. Відразу після цього досвіду. Я став замислюватися, коли я робив ті чи інші вчинки, чи робив я їх тому, що вони були хорошими для мене. Раніше я реагував на небудь просто імпульсивно. Тепер же я спочатку обмірковував те, з чим мені доводиться зустрічатися. Герненько і не поспішаючи. Мені здається, що все має проходити через свідомість і перетравитися в ній. Я намагаюся робити речі, якомога істотніші, і ті, після яких моя свідомість і моя душа почуваються краще. Я намагаюся уникати упереджень і не засуджувати людей. Я намагаюся робити вчинки, які хороші самі по собі а не тільки корисні особисто для мене. І мені здається, що я став тепер набагато краще розбиратися в житті. Я відчуваю, що зобов'язаний цим тому, що зі мною сталося, тобто своєму досвіду смерті, тому, що я тоді побачив і пережив. Інші повідомляють про те, що в них змінилося ставлення до фізичного життя, до якого вони повернулися. Одна жінка, наприклад, дуже просто говорить про це. Це зробило для мене життя набагато ціннішим. Одна людина говорила мені таке. У якомусь сенсі це було благословеною подією, тому що до цього серцевого нападу я був занадто зайнятий плануванням майбутнього моїх дітей і постійно переживав те, що сталося вчора. Тож я втрачав радість сьогодення. Зараз я зовсім інакше ставлюся до життя. Деякі згадують про те, що завдяки тому, що вони пройшли через досвід смерті, змінився їхній погляд на співвідношення цінності фізичного тіла і його розуму. Це особливо яскраво виражено в розповіді однієї жінки – яка пережила позатілесний досвід під час своєї близькості до смерті. У той момент я була набагато більше зосереджена на стані мого розуму, ніж фізичного тіла. Наш розум – набагато важливіша частина нас, ніж вигляд і форма нашого тіла. До цього в моєму житті було все якраз навпаки. Моя основна увага і головні інтереси – були зосереджені на моєму тілі, а те, що відбувається з моїм розумом, мене якось не цікавило. Все йшло само собою. Але після того, як це сталося, саме стан мого розуму став основним предметом моїх турбот. А вже на другому місці турбота про тіло. Воно просто потрібне для підтримання розумного життя? Тоді для мене немало значення, є в мене тіло чи ні. Я не думала про це. Найголовнішим тоді для мене був мій розум. У дуже невеликій кількості випадків пацієнти розповідали про те, що після пережитого досвіду смерті їм здавалося, що вони набували або помічали за собою інтуїтивні здібності, які перебувають на межі психіки. Після цього досвіду я відчуваю себе ніби духовно оновленим, і тоді багато хто говорив мені, що я відразу чиню на них заспокійливий вплив, коли вони схвильовані. Мені здається, що я тепер краще відчуваю людей, можу швидше вловлювати їхній стан. Я думаю, що після мого досвіду смерті в мене з'явилася одна особливість. Я відчуваю, коли в житті інших людей відбуваються якісь неприємності. Наприклад, дуже часто, коли я знаходжуся серед людей, що піднімаються в ліфті, в установі, де я працюю, мені здається, що я майже читаю по їхніх обличчях, що з ними відбувається, і можу сказати, що вони потребують допомоги, і якої саме. Багато разів я заговорював із людьми, які були чимось засмучені. Я запрошував їх до себе в кабінет, щоб поговорити з ними і допомогти їм. Після того, як я перехворів, я відчуваю, що можу вловлювати думки і почуття людей. Я добре відчуваю, коли людина чимось ображена. Я часто можу сказати, що людина хоче сказати ще до того, як вона починає говорити. Багато хто не повірить мені, але в мене було багато справді вражаючих прикладів. Одного разу я був у компанії і продемонстрував своє вміння. Кілька людей, які мене до цього не знали, після цього встали і пішли. Вони злякалися, що я, напевно, чаклун або щось іще на кшталт цього. Я не знаю, чи з'явилася в мене ця здатність у той момент, коли я був мертвий, що ця властивість була в мене і раніше, але ніби дрімала, і я ніколи не використовував її до того, як це зі мною сталося. Це добре узгоджується з відповідями про уроки, які винесли люди за темного зіткнення зі смертю. Майже всі наголошують на важливості прагнення в цьому житті до піднесеної любові до інших людей любові виняткової та глибокої. Один чоловік, який зустрів світлу істоту, відчував цілковиту любов і розуміння навіть у ту мить, коли життя його розгорнулося подібно до панорами для того, щоб істота світла могла її побачити. Він відчув, що питання, яке поставила йому ця істота світла, полягає в наступному: чи може він так само любити людей? Він відчуває, що тепер його обов'язок на землі Вчитися такої любові. Крім того, багато хто підкреслює важливість набутих знань. Протягом їхнього досвіду їм було повідомлено, що накопичення знань триває навіть після життя. Одна жінка, наприклад, після досвіду смерті прагне використати будь-яку нагоду для того, щоб покращити свою освіту. Інший чоловік дає таку пораду. Неважливо, в якому ви віці. Не переставайте вчитися. Я думаю, що навчання це процес, що йде у вічність. Ніхто з опитаних мною людей не говорив, що виходив із цього досвіду за почуттям морального очищення або досконалості. Ніхто не виявляв у почуття зверхності Я святіший, ніж ти. По суті. Більшість винесли враження, що вони навпаки повинні ще чогось прагнути, чогось досягати. Їхні видіння поставили перед ними нові цілі, нові моральні принципи та певну вказівку жити відповідно до них, але без відчуття миттєвого порятунку чи непогрішності. Нове Ставлення до смерті Як і слід було очікувати, цей досвід справляє глибокий вплив на ставлення людей, які його пережили, до фізичної смерті, особливо тих із них, які не думали, що є щонебудь після смерті. У тій чи іншій формі усі ці люди висловлювали одну і ту саму думку, що вони більше не бояться смерті. Це, однак, потребує пояснення. По-перше, певні види смерті, в видаються небажаними. І, по-друге, ніхто з опитаних мною людей не шукає смерті, не бажає її. Усі вони відчувають, що в них є певні завдання в цьому фізичному житті. І всі вони, певно, погодилися б зі словами однієї людини, яка казала мені, «Я маю ще досить багато зробити в цьому житті». Перш ніж піти з нього. Наприклад, усі вони безумовно відкидають самогубство, як засіб повернення в ту реальність, у якій вони побували під час свого досвіду. Просто тепер стан смерті не видається чимось страшним, загрозливим. Давайте подивимося кілька уривків, у яких пояснюється таке ставлення до смерті. Я вважаю, що цей досвід щось визначив у моєму житті. Я був дитиною, мені було всього 10 років, коли це сталося. Але і зараз, тобто протягом усього мого життя, я зберіг абсолютне переконання у тому, що є життя і після смерті. У мене немає і тіні сумніву в цьому. Я не боюсь померти. Деякі люди, яких я знаю, так бояться цього. Так залякані. Я завжди посміхаюся про себе, коли чую людей, які сумніваються в посмертному існуванні. Або кажу їм, коли помрете, побачите. Про себе думаю. Вони справді не знають цього. У моєму житті мені довелося пережити багато всіляких пригод. Одного разу я був під загрозою револьвера, приставленого до моєї скроні. Але це не дуже злякало мене, бо я думав, ну що ж, якщо я справді помру, якщо вони вб'ють мене, я знаю, що я однаково житиму десь в іншому місці. Коли я був маленьким хлопчиком, я бувало боявся смерті. Я прокидався ночами, плакав і влаштовував істерики. Мої мати і батько вбігали в мою...